cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre el feixugues padallant darrere el vidre endavant el capa té segura que Hola, hola. Bon dia a tota l'escola. Que tingueu un molt bon dimecres. Estem a la Ràdio Primavera, el dia al 88.7 FM. Quina calor que fa. No sembla que ja estem arribat al nestiu, companys. Sí, Jordi, arriba jun i també final de curs. Només ens queda dos dies per acabar maig. Ai, què ràpid que passa. Què ha passat aquest curs? Quanta raó que tens, Alejandra, per ser Miguel Ángel, quin temps farà avui? Avui farà un dia asolellat, de 17 a 20 graus, nois. Ahir va ser el dia de la notició. Compals, ja s'estan alimentant d'una manera saludable? Ui, i tant, jo, jo ara menjo molta més fruta que abans, Miguel Ángel, que tenim de bany avui? De primer tenim sopa de tomàquet. I Alejandra de segon que hi ha... Doncs Miguel Ángel, la segon, hi ha hamburguesa de pa amb patates fregides. però em falta alguna cosa, Jordi, oi que sí? Clar que sí, Alejandra, falta el postre, que per cert hi ha fruta del temps Doncs avui tenim un menú molt equilibrat És veritat, Miguel Ángel, des de l'escola ens cuidem molt Ei, no, que avui és dimecres, que teniu un aniversari, comencem. Felicitem a Etla Díaz, de tercer, i Ainhoa Hinoa Cazorla, de quart. A més, Alejandra? Felicitem a Lídia Serrano, de, de cinqueve, a Joel García, de P3, i, Calor, i Carol, onrubia, de P3. A Aroa García, de tercero, i Julia Castell Castellbi, de P4. Felicitats a tots! Quina pena, que ja s'acaba el programa. És veritat, fins a aquest nostre programa d'avui. Que sigueu molt feliços, companys, i bon cap de setmana a tots, que ja arriba. Si, si vols, vols escoltar, escoltar la ràdio de primera, primera es escolta Ràdio primera. Primavera.